Harmincadik fejezet Beltran nem is próbálta leplezni dühét, amikor előadta Pászernak, hogy mi történt. És most mit vár tőlem? Lépjen közbe, hiszen akadályozzák az áruk szabad mozgását. Tele vagyok megrendeléssel, és nem tudok szállítani. Amint lesz szabad hajó, de nem lesz egy sem. Merő rossz akaratból? Indítson vizsgálatot, be fog bizonyosodni, hogy igen. Minden egyes óra közelebb visz a csődhöz. Jöjjön vissza holnap. Remélem, hogy találok valami kézzelfoghatót. Nem felejtem el, amit értem tesz. Nem magáért teszem Beltran, hanem az igazságért. A megbízatást tetszett Kemnek, és még inkább a páviányának. Sorra felkeresték a szállítókat, és megkérdezték, hogy miért nem adnak hajót bérbe Beltránnak. Zavaros magyarázatokat kaptak. A szállítók sajnálkoztak, és nyilvánvalóan hazudoztak. Tehát a papírusz készítő nem tévedett. Az egyik dok végében, ebédidőben, kem észrevett egy fedélzett mestert, aki rendszerint mindenről tudott. Ismered Beltránt? Hallottam már róla. Nincs hajó a papíruszának, ugye? Úgy tűnik. Pedig a tiéd is üresen horgonyoz a rakpart mellett. A pávian némán kitátotta a száját. Tarts vissza a vadállatot! Mond el az igazat, és békén hagyunk! Dénész minden hajót kibérelt egy hétre. Ahogy a törvény előírta, Késő délután maga Pászer is sorra kikérdezte a hajó tulajdonosokat, akik kénytelenek voltak megmutatni neki a bérleti szerződéseket. Mindegyik Dénész nevére szólt. Egy vitorlás teherhajóból élelmiszert, korsókat és bútorokat rakottak ki. Egy másik éppen kifutni készült délfelé. Fedélzetén csak néhány evezős fért el, a többi helyet szinte teljesen elfoglalták a kabinok, amelyeket már meg is töltöttek áruval. A kormánylapátnál már ott állt a kormányos, csak az orból hiányzott még az a matróz, aki egy hosszú bottal a víz mélységét méri. Dénesz a rakparton beszélgetett a kapitánnyal a kikötői zsongásban. Hajósok énekeltek, tréfálkoztak egymással, az egyik vitorláson ácsok kopácsoltak, messze pedig kőfaragók dolgoztak a rakpart egyik részletének a megerősítésén. Beszélhetnénk?-kérdezte Pászter. Kém és a pávián is vele voltak. Állok rendelkezésére, de csak később. Bocsásom meg, de sietek Hát annyira csak nem, hogy késleltesse egy hajó indulását De éppen hogy annyira? Hogy-hogy? Pászter legalább egy méter hosszú papírusztekert teregetett ki. Íme az önáltal elkövetett törvénysértések listája. Kényszerbérlés, a hajó tulajdonosok megfélemlítése, törekvés a piac egyedüli uralására, a javak szabad mozgásának az akadályozása. Dénész belepillantott az iratba. A bíró szabatosan és a szabályok szerint megfogalmazta a vádakat. Tiltakozom a tények eféle drámai értelmezése és kiforgatása ellen. Azért béreltem ki annyi hajót, mert kivételes szállítmányokra számítok. Milyenekre? A legkülönfélébb árukra. Ez a pontatlan megfogalmazás nem elegendő indok. Az én szakmámban jobb felkészülni a váratlanra. Beltrán az ön felkészülésének az áldozata. Ó, hát erről van szó. Én figyelmeztettem, a nagyravágyása romlásba viszi. Hogy megszüntessük ezt a nyilvánvaló monopól helyzetet élek a rekvirálási joggal. Ahogy tetszik, vigye bármelyik bárkát a nyugati partról. Nekem ez a hajó is megfelel. Dénész a hajóra vezető palló elé állt. Megtiltom! Vegyük úgy, mintha ezt nem hallottam volna. Súlyos vétek ellenszegülni a törvénynek. Értsem meg! Próbált egyezkedni Dénész. Tébában várják ezt a szállítmányt. Kárt okozott Beltránnak. Az igazság úgy kívánja, hogy kártalanítsa. Beltrán a jövőbeli jó kapcsolatuk reményében hajlandó arra, hogy ne vigye bíróságra az ügyet. A késedelem miatt hatalmas készlet gyűlt fel. Épp hogy fel fog férni erre a teherhajóra. Pászer, Kem és a Pávián a fedélzetre léptek. A bíró egyrészt igazságot akart szolgáltatni Beltránnak, másrészt viszont különös megérzés vezette. A fedélzeten sorakozó kabinok deszkafalába réseket vágtak, hogy a levegő átjárhassa őket. A kabinokban a lovak, ökrök, kecskék és borjak egy része a padlózathoz rögzített karikákhoz volt kikötve, mások szabadon jöttek-mentek. Más, egyszerűbb faépítményekben zsámolyok, székek, asztalkák voltak felhalmozva. A hajó végében nagy ponyva alatt, Legalább harminc hordozható gabonatartály sorakozott. Pászer oda hívta Dénészt. Honnan van ez a búza? A raktárakból. Kiszállította ide. Kérdeze meg a Ez utóbbi előkereste a hivatalos iratot a búzaszállítmányról. Az iraton a pecsét teljesen elmosódott. Miért tulajdonított volna ennek jelentőséget, amikor ilyen hétköznapi áruról van szó? Dénesz egész évben szállított búzát, hol az egyik, hol a másik tartományba. Az állami magtárak tartalékainak köszönhetően sehol sem kellett éhezniük az embereknek. Kiadott utasítást a szállításra? A rakodómester nem tudta. A bíró Dénészre nézett, aki válasz helyett behívta őt a kikötőben lévő irodájába. Semmi rejtegetni valóm nincs, mondta idegesen. Igaz, hogy meg akartam leckésztetni Beltrán, de, de ez csak ártatlan tréfa volt. Miért érdekli a rakományom? Hivatali titok. A nyilvántartást gondosan vezették. Dénész segítőkészen kikereste a bírót érdeklő agyaktáblát. A szállító levelet a Hetita hercegnő Hattusa írta alá, a tébai hárem úrnője, a Nagy Ramszesz felesége. Asher tábornoknak köszönhetően helyreállt a rend az ázsiai hercegségekben. A tábornok ismét bebizonyította tökéletes helyismeretét. Két hónappal visszatérte után, nyár közepén, amikor az áradás szétterítette a termékeny iszapot a két parton, pompás ünnepséget rendeztek a tiszteletére. Hiszen Asher ezer lovat, 500 foglyot, 10 birkát, 800 kecskét, 400 ökröt, 40 ellenséges harci szekeret, több száz lándzsát, kardot, pajzsot és 200.000 ezer zsáknyi gabonát hozott magával hadisarcként. A királyi palota előtt felsorakoztak az elit csapatok, a fáraó testőrei és a sivatagi rendőrség, valamint Ámon, Ré, Ptah és Set négy hadosztályának a képviselői, harcikocsizók, gyalogosok és íjászok. A tisztek közül egy sem hiányzott. Az egyiptomi katonaság a legkiválóbb parancsnokát ünnepelte. Ramszes öt nyakláncot adott neki, és háromnapos ünnepet rendelt el az országban. Asher az állam egyik első embere lett. A király felfegyverzett karja támasz a betolakodók ellen. Suti sem maradhatott távol. A tábornoktól új kocsit kapott a parádéra, anélkül, hogy fizetnie kellett volna érte, mint ahogyan az szokás volt. Két lovát három katona gondozta. A felvonulás előtt a tábornok gratulált a legutolsó hadjárat hősének. Szolgálja továbbra is hazáját szuti. Fényes jövőt ígérek magának. A lelkem nem nyugszik tábornok. Hm, meglepetéssel hallom. Nem alhatom nyugodtan, míg el nem fogjuk Adafit. Hm, így beszél egy igaz, önfeláldozó hős. Azon töprengek, hogyan nyerhetett egérutat? Ügyes az ember. Esküdni mernék, hogy rájött, mi a tervünk. Mély ránc jelent meg Asher homlokán, mielőtt válaszolt volna. Sőt, talán kém volt közöttünk. Az lehetetlen. Előfordult már. Nyugodjon meg, engem és a vezérkart is foglalkoztatja ez a probléma. A hitványlázadó nem marad sokáig szabadlában. Asher megveregette Szuti arcát, aztán tovább lépett, hogy egy másik vitézzel váltson néhány szót. Hogy is gondolhatta Szuti, hogy az áruló elveszti hidegvérét? A tábornokat az egyértelmű célzások sem hozták zavarba. Szutiban felmerült, hogy talán téved, de az iszonyatos jelenet élénken élt az emlékezetében. A Fáraó hosszú beszédet mondott, amelynek lényegét a kikiáltók minden városban és faluban elismételték. A hadsereg legfőbb vezéreként a Fáraó őrizője volt a békének és az országhatároknak. A négy nagy hadosztály húszezer katonája minden hódítótól meg tudja védeni Egyiptomot. A harci kocsizók és az íjászok között számos núbiai, szír és líbiai volt, de az ő sorsuk is a két föld jólététől függött, ezért mindenféle ellenségtől, akár még néhai honfitársaiktól is megvédték az országot. A király nem tűrte a fegyelemsértést, a vezír pedig szó szerint végrehajtatta a fáraó parancsait. Szolgálatai jutalmaként Asher tábornok azt a feladatot kapta, hogy ő képezze ki az Ázsiában állomásozó csapatok toborzó tisztjeit áthathatta nekik értékes tapasztalatait, ráadásul, mint a király jobbján álló zászlóvivőt, ezután őt is megkérdezik, mielőtt taktikai vagy stratégiai kérdésekben döntenének. Pászer elővette egy iratot, majd visszatette, átrendezte a már gondosan besorolt iratokat, egymásnak ellentmondó utasításokat adott az írnokának, és elfelejtette megsétáltatni a kutyáját. Jarrot már nem ismert kérdéseket feltenni neki, mert úgy sem arra válaszolt, amit kérdeztek tőle. Suti nap mint nap egyre türelmetlenebbül nyaggatta barátját, mert nem tudta elviselni, hogy Asher szabad lábon van. A bíró nem akarta elkapkodni a dolgot, de nem is állt elő semmilyen határozott tervvel. Megígértette a barátjával, hogy nem csinál őrültséget. A tábornokot, nem lehet csak úgy egyszerűen megtámadni, az a biztos bukáshoz vezetne. Szuti látta, hogy Pászert egyáltalán nem érdekli ez az ügy. Egyre csak tépelődik, emészti magát, már szinte nem is hasonlít a régi önmagára. A bíró azt hitte, hogy a munka majd elfeledteti vele noferetet. De pont az ellenkezője történt. A távolság csak növelte a fájdalmát. Büntetésnek érezte az életet, mert nem élhetett a szerelmének. Érezte, hogy ezt idővel egyre nehezebb lesz elviselnie, ezért elhatározta, hogy árnyá válik. Elköszönt a kutyájától és a szamarától, és elindult nyugatnak a líbjai sivatagba. Szutinak nem árulta el, hogy mire készül, hiszen előre tudta, mit mondana erre a barátja. Pászter a tűző napon gyalogolt a forró homokban. Egy dombra élve leült egy kőre, és a messzeségbe révett. Az ég és a föld magába zárja majd, a hőség kiszárítja, teteme a hiénák és a kesejük lakomája lesz. Nem lesz eltemetve, ezzel megsérti az isteneket, és a második halálra ítéli magát, nem támadhat fel. De mit számít? Noferet nélkül az örökké valóság volna a legrosszabb büntetés, amit csak el lehet képzelni. Gondolataiba merülve, nem törődve a széllel és a bőrét maró homokkal, lassan átengedte magát a semminek. Üres nap, mozdulatlan fény. Nem is olyan könnyű eltűnni a föld színéről. A bíró mozdulatlanul ült, várta a végső álmot. Meg se rezzent, amikor Branir a vállára tette a kezét. Kimerítő séta ez az én koromban. Tébából hazaérve pihenni szerettem volna egy kicsit. Erre kénytelen voltam utánad jönni ebbe a sivatagba. Nem volt könnyű rád találnom. Így áll egy kicsit. Branir hűs tömlőt nyújtott tanítványának, Pászer tétován megfogta, kiszáradt ajkaihoz emelte, és ivott belőle. Sértés lett volna visszautasítanom, de semmi más engedményt nem teszek. Kemény fából faragtak téged. A bőröd nem éget meg, és a hangod is alig remeg. A sivatagé lesz az életem. De nem adja meg neked a halált. Pászer összerezzent. Kivárom. Hiába várod, ha esküszegő vagy. A bíró felugrott. Ön! Mester! Ön! Az igazság fájdalmas. Én mindig álltam a szavam. Megfeledkezel valamiről. Amikor Memphisbe jöttél, esküdtettél egy kő előtt, Nézd a sivatagot! Abból a kőből ezernyi lett, hogy emlékeztessen téged arra a szent kötelességre, amelyet Isten, az emberek és önmagad előtt vállaltál. Tudtad, a bíró nem hétköznapi ember. Az életed már nem a tiéd. Tékozold el, dobd el magadtól, nincs jelentősége. Az esküszegés miatt a gyűlöletes, önmarcanguló árnyak közé kerülsz. Pászert dacosan nézett mesterére. Nem tudok élni nélküle. Teljesítened kell a bírói kötelességedet. Öröm és reménység nélkül. Az igazságot nem a lelki állapot táplálja, hanem az egyenesség. Képtelen vagyok elfelejteni noferetet. Beszélj inkább arról, hogy mire jutottál a nyomozások során. A Sphinx rejtéje, az ötödik veterán, Asher tábornok, a lopás. Pászer elsorolta a tényeket, elmondta sejtéseit és kétségeit. Te, a szerény kis tisztviselő, aki a hierarchia legalján állsz, a sors akaratából Rendkívüli ügyekkel foglalkozol. Ezek messze meghaladják a személyedet, és talán Egyiptom jövőjét is befolyásolják. Annyira hitvány lennél, hogy mit sem törődsz ezzel? <tosz> Visszatérek a munkához. Látom, mesterem így kívánja. A tisztességet követeli meg tőled. Azt hiszed, az én sorsom könnyebb? Ön hamarosan a templom csendjét fogja élvezni. Nem a csendjét, hanem az egész életét. A kívánságom ellenére kineveztek Karnak főpapjává. A bíró arca felragyogott. És mikor kapja meg az aranygyűrűt? Néhány hónap múlva. Suti két álló napig kereste a barátját, egész Memphis tűvé tette érte. Tudta, hogy amilyen csügget, képes véget vetni az életének. Pászer napégette arccal jelent meg ismét a hivatalában. Suti rávette, hogy menjenek el és igyanak egyet. Az éjszaka folyamán aztán felemlegették gyerekkori emlékeiket, kora reggel megfürödtek a nílusban, de a hűs víz sem mulasztotta el a kínzó fejfájásukat. Hol rejtőztél? A sivatagban elmélkedtem. bránírhozott hozott haza. Na és mire jutottál? Bár az út sivár és szürke, tartom magam a bírói eskümhöz. Ez az előbb-utóbb boldog is leszel. Tudod jól, hogy nem. Együtt fogunk küzdeni. Hol kezdjük? Én Tébában. Miatta? Nem fogok vele találkozni. Tisztáznom kell egy búza ügyletet, és meg kell találnom az ötödik veteránt. Szükségem van a tanúvallomására. És ha már meghalt? Bránírnak köszönhetően most már biztos vagyok abban, hogy csak bujkál. A varázsvesző sosem téved. Hosszú ideig távol leszel. Te csak figyeld asher -t. Lesd minden tettét, minden mozdulatát. Próbáld megtalálni a gyenge pontját. Szuti kocsia nagy porfelhőt kavart. Az újdonsült hadnagy egy pajzán nótát dudorászott, amely a nők hűtlenségét dicsérte. Szuti bizakodott. Pászer továbbra is búskomor volt, de a szavát meg fogja tartani. Alkalmatlan Összeismerteti egy vidám lányjal, aki majd elfeledteti vele a bánatát. Ásser nem kerülheti el az igazságtételt, erről majd ő, szúti gondoskodik. A kocsi áthaladta földbirtok kapuját jelző két karó között. A nagy hőségben a legtöbb földműves a fák árnyékában pihent. A majorság előtt egy összvér éppen ledobta a hátáról a terhét. Suti megállította a kocsit, leugrott róla, és útját állta a hajcsárnak, aki már emelte a botját, hogy jól eldöngesse az állatot. A hadnagy a fülénél fogva megragadta a rukkapáló négy lábut, majd a hátát simogatva megnyugtatta. A szamarat nem szabad verni. És a zsák gabonám, nem látta, hogy ledobta a földre? Nem a szamára hibás, kott egy siheder ha nem ő, akkor ki? Hát a líbiai nő. Tüskével megbögdöste a szamár hátsóját. Az a bozorkány. Tíz botot is megérdemel. Hol van most? A tónál. Ha el akarják kapni, mindig felmászik a fűszfára. Na, majd én lehozom onnan. Ahogy Szuti közelebb ért, Párduc fentermett a fán, és végig nyújtózott egy vastag ágon. – Gyere le! – Menj innen! Miattant lettem rabszolga! – Emlékezz, hogy majdnem meghaltam! Most azért jöttem, hogy felszabadítsalak! Ugorj! Párduc nem habozott, de a lendület szutit is a földre döntötte. Párduc végighúzta ujját a hegeken. – Nem tetszel már a nőknek? – egy odaadó ápoló nőre van szükségem egy időre. Megmasszírozhatsz majd. Csupa por vagy. Siettem, annyira türelmetlenül vártam, hogy újra lássalak. Hazug! van meg kellett volna mosakodnom. A karjában a lányjal felállt és a tóhoz futott. Ölelkezve csobbantak a vízbe. Nebamon a fodrásza által készített díszparókákat próbálgatta. Egyik sem nyerte el a tetszését. Túl nehezek, túl cifrák. Egyre nehezebb lépést tartani a divattal. A szépülni vágyó gazdag hölgyek rengeteg munkát adtak Nebamonnak, meg aztán kénytelen volt különböző bizottságokban elnökölni, és folyton réssel kellett lennie, hogy eltávolíthasson mindenkit, aki a helyére pályázna. Sajnálta, hogy nincs mellette egy olyan asszony, mint Noferet. Dühítette, hogy kudarcot vallott. A magántitkára kért meghallgatást. Megérkeztek a hírek, amiket várt. Hm? Hm? morog. Nem egészen. Felhagyott az orvoslással? Ellenkezőleg. Tréfálsz? Noferet rendelőt nyitott egy kis faluban, berendezett egy laboratóriumot, ahol gyógyszereket készít, sebészi beavatkozást is végzett, és elnyerte a tébai egészségügyi felügyelők jó indulatát. Egyre nagyobb hírnévnek örvend. – Hát ez őrület! Nincs semmi vagyona! Hogy szerzi be a drága alapanyagokat? – Azt hiszem, most elégedett lesz velem, mosolyodott el a titkár. – Na, beszé, beszélj! Különös kapcsolatot fedeztem fel hallott te valaha Szababú asszonyról? – Arról, akinek sörháza volt Memphisben? – Igen, az övé volt a leghíresebb. Aztán egyik napról a másikra hátat fordított addigi életének, ott hagyta a sörházat, pedig az igencsak jól jövedelmezett. – Na, mi közel van ennek Noferethez? Szababú nem csak Noferet egyik betege, de ő látja el minden szükségessel. Most a tébaiaknak kínál szép és fiatal lányokat innen a vagyona, amelyet megoszt a védencével. Micsoda elkröcstelenség! Ha, egy örömlány pénzeli! Ha, most végre a markomban tartom!